Moi boas e benvido. No audio de hoxe, imos a responder á seguinte pregunta: Como falarlle aos fillos de seis anos de privacidade en redes sociais? Coa creciente popularidade das redes sociais, é importante que os pais falen cos seus fillos sobre privacidade e seguridade en liña desde tempera e idade. Anda que os nenos de seis anos non poden estar activamente involucrados nas redes sociais, é importante que comprendan os conceptos básicos de privacidade e de como protexe a si sí mesmos en liña. Aquí van algúns consellos para falarlles aos fillos de seis anos sobre privacidade en redes sociais. Ensina os teus fillos a ser coidadsos coa información persoal. Ainda que este ne no precisa de tener un perfil en una red social es importante que comprendan que cierta información es privada en donde debe compartirse en línea esto incluye o sea un nombre completo la dirección de casa o número de teléfono y las fotografías fala sobre la importancia de ter amigos verdaderos ainda que los menos de 6 años pueden tener amigos en línea É importante que entendan que non todos os amigos en línea son verdadeiros amigos. Ensíñales a non aceptar amizades de xente que non coñecen en persoa e a non compartir información persoal con eles. Establece reglas de uso en línea. Ainda que estes nenos, estes rapaces, non están activos en redes sociais, é importante que entendan que hai certas regras que deben seguir ou usar internet. Isto inclui non compartir información personal, non falar con extraños en línea e non descargar arquivos de persoas desconhecidas. Supervise o uso en línea dos nenos. Ainda que é importante... Que os nenos aprendan a ser independentes en liña, é necesario que os pais supervisen o seu uso. Isto inclúe non deixar que os nenos usen internet sin supervisión e revisar regularmente as súas actividades en liña. En resumo, falar co fillos de seis anos sobre privacidade e redes sociais é importante para protexer a súa seguridade en liña. Enxíñales a ser cuidadosos con información persoal, A ter amigos verdadeiros E a seguir certas regras ao usar internet Ademais, é importante que os pais supervisen o uso en línea dos nenos Para garantir a súa seguridade Ola, estimado ente Eu son Santi Rey, esto que acabas de escoitar É un episodio máis de As miñas dúbidas da internet un dos últimos proxectos nos que o liado. Neste espazo irei recopilando as respostas ás dúbidas máis habituais como me fan chegar por redes sociais ou a quen asiste aos meus, aos meus talleres, aos meus obradoiros, ás minhas charlas. Pero moi tollo, ten en conta que aquí nada é o que parece. Se si o que escoitas a ti valexe, para min perfecto. De todos os xeitos, a sinceridade debe ir por diante. Ningún dos audios que estás a escoitar neste podcast, insisto, ningún foi escrito por mí. Ni moito menos foi escrito por un humano. Para nada. Todos foron redactados por unha inteligencia artificial. Sabendo isto, deixo o teu criterio determinar se isto desmerece un non o contido do que escoitas. Eu só busco facer pensar dalle bortas á cabeza e reflexionar sobre todo isto que nos ven enriba. Espero teus comentarios en dúbidasinternet.fala.gal E se non xa sabes, esto en redes sociais.